Det er ja, bare for, at I til slut, det må jeg jo Men må jeg lige vide, hvad, hvad, hvad I har gjort? Jeg kan gerne vide, om, om I ved, hvad, hvad um, SLA er, eller for eksempel altså, sammenslutning af lokalarkiver og sådan noget. Okay. Nej, nej. Det har I ikke. Nej, okay. Er, jeg okay. Okay, for eksempel. Okay. Øh, øh, fordi, hvad, hvad er det for noget? Nå, men det, SLA, det, det er jo sådan en, en paraply, altså sammenslutning af lokale arkiver. Okay. I Danmark. Ja. Et? Uh, som har en hjemmeside, den hedder uh, hvor, hvor man jo altså siger, at man er medlem af SLA, hvis du opfylder de her de her og du har en fast åbningstid, og, og du har folk, der arbejder efter de her de retningslinjer. Altså det er for at, og, og, ligesom, at gøre os egentlig også. Det er for at sige, at nu, nu har vi en vis professionalisering på den måde, fordi vi skal være en Altså ikke ret mange, der er fastansatte i. Det bliver flere og flere, men alligevel. Okay. Ja. Måske er det nogen, der er, brav, der er ansat på timeløn, og måske er der nogen, der har det som en del af deres job og sådan noget, og måske er der nogen, der er i tilknæk til museum som, som her også. Ja. Men det, det er for at sige, altså vi har alligevel samme formål, alle sammen, og beskæftig os med lokalistorie og drive ja. et arkiv, det arkeologisk også, og gøre det på bedst mulig måde. Så vi har en nat, en net, og, og, så var Det organisation. Ja. Det skal du på kigge. Altså, jeg skal bare lige vide at det er, det er en Altså, det er sådan en, som, som vi sådan set skal forholde os til, eller være medlem af, ikke også? Okay. Ja. Og det er der så omkring 500, okay, hvilke det er. Okay. I, det er jo en ja, stor ikke? samling, ja. Det er der jo rigtig mange også. Ja. Og den vedtækker han lavet sådan, at det er selv den, der, der kun har åbent en gang om måneden. Men at vi alligevel har en fast åbningstid og en fast adresse. Ja. Det vil sige, at det ikke ligger hjemme i skuffen. Nej. Altså, det er noget, der er... Ja, ja. Okay. Og det er altså det, og vi prøver på at have holde kurser og, og, og få sådan, at man får en moduluddannelse. Det er der ikke andre, der gør for os. Det må vi selv prøve. Okay. Vi, mm -hmm. vi har ingen lov. Der siger, at det skal være. Nej. Vi har ingen noget til at skal lige lovende, så vi har ingen lov, at skal Nej. Okay. Så vi er en, en ja, i... raskus. Og har været det igennem år, <var udsprungieker. suss read> ja. Ja. Ja. ja. Derfor har vi jo for eksempel selv prøvet altså at, allerede fra 70'erne og 28'erne, vidtog, at skulle man have et fælles registrering for arkiver. Et fælles registreringsregler, ikke også? Og nu skulle man udvikle det og sørge for, at arkiverne, ligesom, havde det som fælles. Så, så startede man sådan en kursusvirksomhed, fordi det var, ikke, andre, det var ikke noget, man kunne forvente, at man kunne sætte sig ned og læse sig til. Og lavede dem. Sådan at vi fik en, en fælles uh, arme og arbejde ud. Ja. Og det er det, det noget af det, som. som de, de har en hjemmeside, vi kan gå ind og kigge på. Det har I så. I kan ja. se, hvad der sker. Ja, ja, det, det, tror jeg, I det kan I lige prøve at gøre. Det kan ja. I lige prøve kan I sagtens finde. Så I kan få lidt fornemmelse af, hvad det er, der ja. sker. Ikke? Ja. Men de må jo så forholde sig til sådan noget som, at vi mangler en lov, og vi mangler penge til at udvikle vores registreringssystem, så det bliver web Ja. okay, at det gerne skulle blive en web sådan at man kan sidde hjemmefra og se, hvad det er, arkiverne. Ja, det kan man i arkiver i Statens Basis, altså dansk arkivinformation, se. Der kan man se, hvad det er, der ligger i de enkelte arkiver. Det er det, man så bestiller. Hvis du er slægtsforsker, så kan du sidde og bestille det hjem, Der kan du bestille en kreaturtægning fra Ringkunds Amt, eller her, hjem til at se, hvor mange bestillinger bestiller Her hernede i et tidspunkt. Ja, eller hvem det var, der havde den, osv. Ja. ja. Okay. Sådan, sådan nogle ting fungerer det. Og så, og så er det jo så, at bibliotekerne eller arkiverne er de institutioner, der er godkendt til at tage dem hjem. Ja, okay. Det kommer faktisk folk fra Skive her og se. Jeg tror, at arkivet i Skive er det ufændt, det ved du øh, det ved jeg faktisk ikke om nej. det er nej. nej. Øh, om, om, jeg synes, om, det er om altså noget af det, der arkivet. rigtig tør om sig. Fordi man nu kan sidde og se, indtil mindste pakke i en, en, en arkivfond. Ja. At den her protokolle, til tæs spændende for mig. Ja. Så det er af det vi kommer til at arbejde. Og det, det arbejder vi med her på fordi vi har godkendt som Jeg ikke og det er ikke nogen hjemmesætter. <laughs> jeg tror, jo, at er kører den stille fra, fra toppen af, og så er det <laughs> hjemme, <laughs> ja. sådan slavisk, hjemme. Sådan det. så Selvfølgelig også ikke, hvis der kommer noget, der er ja. interessant, ikke? Mm -hmm. Så følger vi selvfølgelig bare de spor. Om, ja, ja. Er men det. Det. Øh, fra starten, jeg ved godt, det ikke er ikke så pænt så at spørre <laughs> en om sin alder. Men, nej, det er det ikke. det er ved jeg ikke. Det var årgang 53, Jesper. Ja. Ja. Det, det er jo, ja. Sådan. Ja. Øhm, hvad er din, din nuværende brorpæl? Det er i Herningby. Du er her fra Herning af. Ja. ja, Herneby, Ja. Vi øh, vi tager spørgsmål så lidt som stille og roligt, så at, ja, ja. at at Ida hun også skal følge med <laughs> så stille og skrive med. Ja. Jeg kommer her til tilfløder. Ja. Ja, så du er ikke opvokset her fra med. Nej, nej, hvor er du så opvokset ham? Jeg er opvokset på den rigtige side af fjorden. Okay. I <laughs> nordfjorden, ja. Ja. Ja, så jeg kommer her til ja. i 1980. Der var jeg blevet bibliotekar i 1979, ja. og jeg stod hovedopgave om, hvordan bibliotekerne og lokale kunne arbejde bedre sammen om at formidle lokal historie. Ja. Og øh, det var jo ja. så min interesse det også. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Og derfor søgte jeg at arbejde her i, Herning, fordi at man søgte en bibliotekar, der tog sig af Okay. Fordi vi lå på biblioteket og var en del af bibliotekets forvaltning. Okay. Så øhm, jeg er ansat til at passe Kevin. Ja. Okay, og så fik vi så bare på en næste spørgsmål med din, med din profession, din ja. det valg. Ja. Øhm, hvad med dine interesser? Har du altid haft interesse for lokalhistorie? Ja. ja, for historie i det hele taget, ja. ja. for historie interesse. Ja. Okay. ja. Når man var op for for når Hans Høje som viking vikingegravplads i. i Danmark så. Ja. Så må man sige, så er det der, i hvert fald. Og så ja. har din far, der kan det lidt videre. Nå, de, ja, så det er også med din far, også. Ja, ja, det er også sådan så din far, simpelthen, Ja, det har det, det er spurgten, okay. Så din far har travlt. Ja, ja, det vil jeg og sig sige, på det grund. Okay. Ja, og så var det jo sådan at vi. Ja, jeg ved ikke om I kender lige, men den er jo, den har jo været meget større. Det er også så vi er vokset op på sådan højt havbord. Okay. Så, så 8 meter ned, der fandt vi muslingeskaller. Ja. Simpelthen, ja, der er sådan noget ting. <laughs> ja, det fandt noget helt en rave, det fandt vi også ja. Jo jo, nej, det, det er også noget med det, og så, så øh, en, ja, bøger, det har altid historier i det hele taget, har ja, ikke det noget, Det har okay. det. Så derfor er jeg også så. Så var det så, at, øh, ja, bøger der er spændende, arkivale der er spændende, det er, ja. Mm, sådan sådan har det der lidt ind til det her med, med med arkivet her i Herning. Uh. Øhm, hvorfor var det, at du søgt så? Det, det var det var fordi at, at arbejdet ja, stod op ikke? også og ja. fordi man gerne vil have en byskab og man ville gerne have nogle mm -hmm. øh, faste ordnede forhold til, man at det ikke skulle være baseret på frivillige og det være, sådan. Ja. Okay. ja, det var det, man var kredse ja. ja. Og vi har lige sådan også svaret på det spørgsmål om om du havde en særlig interesse i, i lokalisering. Ja. ja, det kan vi jo. godt høre at det, det har du også her. Ja. Hvad angående angørende med, med her arkivet her i Herning? Øh, hvor mange henvendelser får I sådan på dagligt altså, muligt? Øh, det er er godt nok svært ved at svare på, og det er, det kan man godt regne mig, det kan man godt se, men jeg synes sagt, Susmann, at sådan som mails, de ryger rundt i verden i dag, så har du altså... Helt til noget, der øh, Jamen, ikke nok med det, men altså, du får en halv... Kan I fortælle mig alt om familien trosen? Altså, ja, ja. Goddag, ja. man ønsker, skaffte, ikke også? Altså, er nok så skabt, det jo, Og jeg ved ikke, hvor manden sidder han vel? Nej. Det er det, det. jeg siger mig frygteligt med alt det der, man får. Der sker ikke, når jeg sidder i... De bare jeg sidder i Tørenby og interesserer mig for... Så Så mange folk, de glemmer den der... Øh, jeg siger, den, der siger jeg, selv, jeg, jeg kan ikke selv komme her. Det er okay, mere det, ikke ja. også? Nej. Fordi jeg vil jo her, uden at gange hellere sidde over for mand, og sige, hvad er det, der er dit problem? Det ved I også godt. Altså, man kan godt sige, at jeg skal have et kort, der viser det og det, ikke også, og så i virkeligheden vil man vide, hvor langt det er fra eksplitiviteten. Ja, altså, man, man spørger på en måde, og i virkeligheden er det ikke helt andet, helt ja. Ja, helt, man har brug for, ikke? Ja. Ja. Det er det, altså, så, lidt nemmere, når folk så det var, det er det bare lettere, og folk er også, som, ja. som, at sige, jeg har de her, de muligheder for dig, hvad er det, du du, du, du skal ikke vide, hvad en skattebog er, men jeg kan vise dig, at her kan du finde din forfædre i skattebogen For ja. den, den adresse, ikke også? Ja. Altså, det er meget nemmere, når du har den dialog direkte. Okay. Ja, det prøver jeg altså virkelig at få... den, med. Men det er jo svært, hvis du sidder i Sønderjylland eller, ja. eller et eller andet sted, ikke også? Ja. altså. det kan jeg godt. Ja, Hvor langt det, er, det er jo, cirka op her, så? Jamen, det er jo så det, ikke også, altså. Vi prøver at tælle enkelte besøg, altså som at sige en person. Ja. kommer her med noget, eller et eller hvad nu gør sådan noget, ikke også? Ja. Jamen, jeg vil sige, cirka har vi, sagde sidste år, cirka 1200 enkelte Okay, det holder op, det er mange søg. Så... I de otte timer, vi har åben ja. om ugen. Altså, du skal tage åbningstiden med, ikke? Ja, ja. ja. Cirka 1200 personer ja. besøger os. Og det kan jo godt være nogen, der bare lige siger, Hov, jeg kan ikke lige få den her fint mikro. Altså, du hjælper jo alligevel, og du har et eller andet, og det kan også bare være nogen, der siger, han kan jeg læse, eller, ja, og det kan være ham, der står udenfor, jeg har, vi har været et om hvornår, og så videre. Ja. Øh, jeg, tænker, jeg har lige et supplerende spørgsmål. Ja. Alle dem, du får mail fra, har, de, har du indtrykt, at de har været inde på hjemmesiden så? Ja, det kommer til senere se en ja. de må må jo have senere, frem, her. Så. De frem til os. Men meget af det har de ind på noget af det andet, som det handler om med målgruppen Hvilken aldersgruppe, ikke du mener, det sig mest for lokal historie. Altså mest for lokal historie. Det er jo det. er det. Altså Hvad er mest. Det er ikke det. Altså er der Alerskøb som du mener kommer lidt lidt. Mere, altså, Jamen det, det er der folk over 50, det er det da, og det er vi er ja. da klar over, i vores ja. det er vi helt sikkert, ikke? Okay. det ved vi det. og det er fordi, når man er over 50 eller deromkring, så begynder man jo også at tænke på, hvor kommer man egentlig fra, og hvor, hvorfor er man endt her, og hvordan var det nu, men det jeg mener jeg kan huske for 20 år siden, eller for 30 år siden, ja. altså hvor man godt kan huske helt forkert, og så i virkeligheden, Ja. Ja. har brug for at blive rettet og så kommer du fx på et lokal og siger, men det var jo sådan her, ja. eller, ja. ikke også, ikke? Ja. ja, vi havde et billede af, af en skoleklasse herude, hvor, hvor man siger, jamen jeg skal være der, jeg skal være der, jeg skal være der, siger. og han står der og siger, jamen jeg kan huske, at det var det år, ja. og jeg så må sige, jamen du må lige regne med, at du kan jo godt være fotograferet. altså skoleklassen starter jo et år, og så går den jo over det næste år. Nå, no, jeg forstår forsyndt. Det er jo ikke kalenderopgaver. <laughs> og kone sagde, jamen du må da kunne se, om du selv er for det bede. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ikke også. Altså, hukommelsen sådan ja. her ja. til. Og det er det, vi så skulle prøve at hjælpe med, så altså, ved at formidle det ting her og sådan. Den her så, øh, 50 plus målgruppe der, øh, ja. tror du at man kunne ramme dem, men en hjemmeside, altså kan I mærke, at, at det er den vej igennem, at, at, at de kommer eller at Ja. Det skulle vi jo gerne kunne, og det kan vi jo også, altså, det, det kan vi jo også, fordi ved at skrive nogle, nogle, nogle ja, det, som nogen kalder gode historier, men som, som jo også er, er fakta. Altså, for eksempel undstår for eksempel, det meget, meget, at man på herning.dk, som er Herning Kommunes hjemmeside, ja. der har du ikke en, en liste over, hvem der er. Så det lavede jeg, altså jeg synes, at ja. på her er min historie, der skulle det sags sus en liste over de 6-7 på mesten. Ej, det var sgu. Med hvem de varer, hvornår de var derfra og til. Okay. Jeg fandt ikke, at man ikke har... Jeg sådan er det endnu. Man har en liste over æresborgeren ja. og friborgeren. Men det er simpelthen bare en henvendelse fra, øh, fra nogen fra øh, den her ældre- og aldersgruppe her, og altså der om der har sagt... at øh, det, det, ja. det, det, det ved jeg ikke, om det som sådan her værre. Jeg synes, at det var meget relevant, at man på sådan en, en, en historie kunne se, hvem det har været borgmester. Det synes jeg. Og så var der, så havde jeg lavet sådan en slags lektikundartikel, hvor man skrev, hvad det var borgmestre. så blev så, hvornår de var, hvad de var. Ja. Øhm, det er det, det der 50 plus. Jeg tror, det er det der, når man tænker, hvor man kommer fra, og hvad, hvordan forholdet er, og hvad er det, vi lever i dag. Ja, altså, det er men så på den anden side, så, er der jo så vi arbejder vi jo også med skolepladser, og ja, der kan har jeg. nogle emner også. Det leder mig faktisk det. lidt ind til på næste spørgsmål, fordi det, hvad tænker du også, man gør for at gøre for en yngre aldersgruppe? Ja, det er det. Ja. Vi prøver jo <laughs> for eksempel at have vores billedbase, som hedder Herning-billeder, ja. hvor vi prøver på at finde nogle billeder. Så det er meget visuelt. Ja, det, så det er visuelt, og så man kan sige, at vi ved, at, at, at, at der var et grisemarked på toget, vi ved, at... Der var en pølsimand på Det kan vi se igennem kerningvillerne og så videre. Ikke? Ja. Altså for eksempel, var der er en skoleklasse der sidste år, der arbejdede med det, at de fik øh... var det i folkeskolen? Ja, det var i folkeskolen, ja. ja. Og det var en, en, en modtagklasse simpelthen okay. fra, fra en af vores følige skoler, ja. hvor de så fik et billede fra vores billedbase der, af, af et hus, som de så kunne gå op og finde. Altså læreren havde sørget sig at de kunne godt gå op og finde, og så skulle de så gå op og fotografere det hus, ja. og fortælle, hvad er der i dag, og så kunne de så se på det gamle vide, hvad var der før. Nå, okay. Ja. Så det er det sådan noget, før og nu? Det er sådan noget, ja. før og nu, ikke? Ja. Altså, det der, før og nu, det er, tror jeg, er tæt til børn unge, men så, så er det meget sådan, nå ja, det er lige den ja. her, og så har de jo en telefon, med, så vi kan lige gå op og tage billeder af den ikke? Ja. okay. Det vil så sige, at det har de jo gjort, uden at jeg var med i, ja. og så kommer de til mig. Som en anden del af det der og siger, vi har et billede af et hus her, kan du ja. fortælle os, hvad der er, det er det hus? Ja. eller hvorfor ser det sådan ud, eller ja. det er huset, det der, er bygget til. Så sådan noget før, nu de ja. er det faktisk for sat Ja, nu er det godt, og, ja. så, og, så, og, så, og så, vi kommer herned og finder ud af, at det kan faktisk se det hus igennem ja, flere fortider i os, og ja. jeg kan fortælle dem om tænhuset hvorfor ser det sådan ud, og vi har i virkeligheden haft to andre tænhuse, ja. som også var dårligt bygget, sådan at fangerne kunne komme ud af Ja. Det, er rigtigt. det var rigtigt. Det var sådan, at de tog stingerne ud, og så hoppede du ud, på de gik ja. 20 to og 20. Mm. Altså, ja. det, det var også rigtigt, der er også nogle æverstøjer i. Ja. ja. ja. <laughs> Derfor skal man aldrig søge om, at vi har rest for mig herinde. <laughs> det er altid dyrt, fordi vi fanger smut. Nej. <laughs> ja. ja. Altså sådan nogle... Ja, sådan noget. Det, <laughs> ja. det var hurtigt, Men, Altså, man skal have sådan noget med, og nogen har brugt vores billedasse nu her, som, som emne, til at lave et, et forløb, der man med købsad. Vi, så vi blev købt af 1913, så det fejrer vi. Ja, jeg har der 100 jobuler ja, ja, ja, jeg har det her hundre år, yes. Det er ikke så meget. Men uh, alligevel var det nok til, at den her skole, de havde jo nogle teams, eller hvad havde sådan ja. noget. Ja, og så arbejder var der nogen, der arbejder med 20. Nogen med 20 og nogle med 30 og nogle 40 år, nogle 50 Og, nogen med og nogen med så tog de sådan et udgangspunkt, hvor, hvor lærerne så kom og ned og Hvad skete der i herring i 40'erne? Ja. Hvad sker der her? Ja. Der kunne jeg jo godt tage på vores herninghistorie, ligesom har lavet det beskrivelse der. Ja, Men det kommer først så ind til det ja. der med, øh, med den næste, ikke, som handler om hjemmeside her hjemmeside herninghistorie. Ja. Hvorfor har I valgt at have en hjemmeside? Jo. Så nu tror jeg lige lidt lille spring. Den der! Ja, ja. ja. ja. ja den der! Ja. Jo. Æ, histori historien i den, det er jo, at, at efter kommunens så er det de fire kommuner, der bliver sat sammen til er Herning Kommune. Ja. Det er meget langt. Ja. Fra mit i første Ja. Det er der faktisk her i km. Ja. Så, øh, så i. Vi vil prøve at lave et sted, hvor vi samlet kunne sige, at vi er en del af Herning Kommune. Ja. Og vi må prøve at lave noget, der sammen, og vi må kalde det Herning historie. Okay. Og så kommer hvert arkiv ind med, kan jeg så komme ind med historier og billeder og emner, ja. som så skulle være en del af herningens historie. Ja. ja. Derfor okay. satsede vi på den, som, som skulle være muligheden. Ja. Den her skabelon, ja. som ligger bag i der historie. Og det var det jo med, at, at, at, at det, det er sådan et CMS-system, altså det er sådan noget, hvor I bare kan logge ind, og så, og så kan I lægge noget ind på den her herningens historie. Ja. ja. Hvis man er redaktør. Hvis man er redaktør, på ja. Det. ja. Det vil sige, at hvert arkiv har, har oprettet en redaktør. Der kan godt være, øh, jeg ved, at nogen arbejdsprovitet er, at nogen øh, den ældste, i arkivet har tænder sig ned og skrevet en historie, en anden retter den til og skriver den ind. Og så skriver man fortalt sig den. Et sted har vi en journalist, som sætter sig ned og skriver de andre historie, eller dem lidt. Og nogen tager for eksempel fra det der nationalmuseet, Det, det, det er i vidt forskelligt, ikke? eller så finder man et aktuelt emne lige i sovn, som nu må vi skrive om skolerne, eller nu må vi gøre det her, Ja. Øh, no. men nu, vi kunne jo se det der med, at, at, at herningsstøj.g den, den ligner lidt med historie, ja, ja. og det var for, at, den, at det var altså, indgået en samtale, eller en Det er en, en skabelon simpelthen, ja. altså som er udarbejdet, som man så kan hente hjem, okay. ikke også? Og Hvor der er også altså en version 1 og en version 2, kan jeg se. Hvor, hvor stammer den her... Øh, den, ja, her den stammer fra det der... Lokalestogs formidling, som var sådan et, et netværk, eller som var altså, et Altså Nej, det var ikke et sættet... jeg mener, det var... det var Nej, det var det ikke. Det var et biblioteksresøg, at sige hvor man fik nogle... nogle som skulle... Øh, formidles til at gøre... Lokalestog... digital, eller i hvert fald, kunne skulle ja. formidle, kan på men de, de her arkiver, som var tekst og biblioteket. Og, og, og, og, så, og så var det sådan ligesom nogle projekter gennem biblioteks ja Jeg tror, der er verden tre fire stykker okay. forskellige, som, som så bare projektet og tog, rundt og så fik med. Har der har der været, altså, været noget, som alle kommuner kunne være en del af, eller hvordan, eller altså fået det her tilbud? Eller? Ja, det er det, jeg mener, at det var ikke også, ja. så men det kan godt være at det mest var her i Jylland. Fordi det ligesom udgik fra statspolitik. Jeg ved du hvor meget det vil have kostet at lave den her hjemmeside, eller sådan, bare sådan et slag på... Sådan Nej, vi har selvfølgelig haft nogle, nogle uh, programører og nogle ting med i år der, ja. og der kan du se på, om der er der noget med ja, 60.000 ja, Jeg har nogle papir her, ja. Ja. Ja. ja, eller sådan noget af den retning, kan jeg se, at der mangler lige lidt <coughs> tilretning, hvor, hvor de snakker om det her. Ja. ja. Nej, okay. 60.000 kr. Undtid, de at nævner det ja, du kan godt se her... nogle ting her. Og det er jo fordi, man for eksempel... Hvor man jo for eksempel vil sige, at man skulle også kunne gå hen og søge i Archibas. Altså i registreringssystemet. Okay. Ja, Arkivernes registreringssystem. Så jeg kan faktisk se. Og lave en, en link til vores danske billeder, som, som jo er ja, den der billedbase jeg har. Ja, jeg kan se at i papirhavn, står 330.000. Det er uh, op. Ja. Det er nogle store tal. Ja, men det har nok været noget med, at vi fik ret mange penge i den pølger, og så gjorde vi sælpningen. Mm. Ja, okay. Ja. Hold op. Ja. Jamen det er jo egentlig meget sjovt for os at se, ikke? Også ikke fordi, ja, hvis ikke I du, har set 200 tal. Nej. nej, hvor meget det egentlig er, det altså prismæssigt, det koster, det så det er mange penge. Det er, to, det er mange penge. Ja. sådan nogle ting, det koster. Ja. Og det er ingenting, så skal vi se på mit system yeah. Okay. <laughs> ja. Det er ingenting, så skal vi se dem der. Det er helt sikkert. Ja. Okay. Ja. Øhm, Men er... øh, jeg tror ikke, at der sker noget ved at vise jer dem her. Nej. Det er helt sikkert. Okay, det forderer, som, altså, ja, ja, det, det er, er klart, det er jo okay, bare... Okay. Så, ja. øh, uh -huh. Nu hopper jeg lige lidt videre her, ikke, og så jeg ja. kan høre lidt til til. Øh, får I ofte henvendelser gennem hjemmesiden? For vi kan se, der er sådan en ja. kontaktform og sådan noget. Ja, der, der er sådan en kontaktform, ja. ja. Der, der er jo til nogle rigtig nødige henvendelser. Og så er der desværre alt det spændende, der er. Den der åbne port, der hedder Eør Så I får en del spam, ind som han Det er Gud. Okay. Og jeg ved ikke, hvad vi kan ved det? Nej. Jeg kan ikke forstå? Også. Altså er det, for, er, det, er det mere sådan noget. Det er ikke for, at det er nogen, der henvender sig øh, for for al, altså I kan se det. det er noget det, at... det er simpelthen en reklame, der, der kommer Det er, ind. er alt lige for at låne penge til katter <løbninger> og <løbninger> og, <skatter> og alt <løbninger> det her er ikke også. Det er frygteligt. Okay. Det er jo et trælsen at Ja, altså. det, det er det, og, og jeg synes ikke, at vi... Altså, det må der kunne stoppes på en eller anden måde. Ja. Eller også, så må vi Det kan det også godt. Øh. Det er bare det, det, det ikke kan. Og jeg synes ikke, at Jeg synes i hvert fald ikke, at det er mit arbejde at sidde og... og sidde Ja, igen. fordi det er alt for svært. Du skal simpelthen slet og markere og slette og markere og og markere. Ja. Så jeg har samtidig sidde i en time og gjort det. Åh, hold op. Fordi ja. der er ingen andre, der, var, der ja. gjorde det. Ja. Hvor det ville have gjort en forskel, hvis det ikke havde været sådan en kontakt for, men at der bare er stået en mailadresse, og så var det knap så meget, der var kommet. Det ved jeg så meget ikke. Altså, for eksempel ved jeg, at min kolleger i Sky, det sidste så, her, hun har nogle rigtig fine rendringer, hvor der er en anden mand, der svarer. Det var nemlig nogle af dem, jeg sad beskyttet. Han havde sagt dengang, ikke også? Hvor der er en anden mand, der sagde, hold op, det her, det er jo min bedstefars kømmers forretning, ikke også? Og det er kun, hvad min mor har fortalt det her, men nu, nu står der jo her, han selv fortæller det så sådan nogle ting, ikke? Og han sidder i den anden ende land og vil ikke have falden over dem, hvis ikke han havde, måske, skar en... i Købmannsgaard. Så, så, så, så går du jo vi ned og fanger, at på herringen historie er der nogen, okay. skar i Købmannsgaard. Ah. At... Det, det ville han, vil han jo have ikke have gjort, ja. hvis ikke han havde det. Det også Det, det leder mig faktisk ind på en næste ja. spørgsmål, med, om, I, om vi hører fra påsøgene, at I at har fundet jer gennem hjemmesiden. Og det jamen, det, det dem, kan der vi jo ja. Det gør det der jo for ja. eksempel. Altså, jeg ved da ikke om han har besøgt arkivet i skaret. Men det, det er nu lige meget, men altså, at han har i hvert fald kontakt kontakter nu, med hjælp af det der, ikke? Okay. Så, så hjemmesiden den har været med til at de får nogle kontakter. Ja, det gør den jo. Ja. Ja, ja, okay. Det gør den jo. Ja. jo. Det gør den jo. På den måde er det også, og det gør også, at man siger, jamen, vi har læst om vejstenene der i Galor. Det, det er spændende. Kan vi ikke lave en cykel? Det kan de da bare gøre, at altså, de sådan set ikke kontakt os. Der er sådan en, en mand, der fortæller om et forløb med nogle spændende vejstilning og sådan nogle ting, der bliver faktisk findes, ikke sådan nogle gamle kalke. Og han har et billede, af Det kan man jo bare selv, der i sub to. Men det er da godt, når man får ved, at der er nogen, der har et dagstændig Det er også ja. Men der er, og slægtsforskere og lokalt ja. der er der helt sikkert. Men altså, det er tit noget konkret, man leder efter. Derfor skal man, når man får skrevet sig noget, så skal du ligesom have jeg kan ikke bare skrive sovnets fattige, for Du er nødt til ligesom at give nogle navn. ja. For en eller du blev nødt til at skrive gælderopfat i går. Der var den, og den beboer. Ja. Der, det, det er det, ikke også? Det i hvert fald noget det, jeg også prøver på en billedetid. Ja. Fordi der skal være noget at søge konkret. Der skal være noget at efter, ja. ja. ja. Med skal ja. Være man rigtigere. Så ikke bare sådan et navn, som der. Nej. Nej, det er nemt det, man skal, jeg skal ud og se. Siger mig, eller nej, det skal være konkret også, det er det, du skal tænke over, det er det, jeg siger, det, det, det gør, det vi kan i hvert fald. Ja. De tænker over de der ting, det er det her. Ja. Ja. Det kommer faktisk lidt ind på det næste spørgsmål, fordi, at, øh, hvorfor I netop har valgt, at siden skulle sidde Men Det har måske noget at gøre med, at... Øh, det er, fordi det skulle være en samlende... Ja, for herning. For herning, af. For herning og det var simpelthen, fordi... Ja, vi var, det er og var vidt nogle arkiver fik en pose penge fra kommunen, og så må I gøre med dem, hvad I vil, og andre måtte ud og søge fonder, og har tit gjort og andre igen var vant til at blive virkelig forbyldt af kommunen, så det var tænker, en stor forskel. Tænk på det der med, det I hedder herning altså det for en samling, er for din samling, er det kun øh, altså herning arkivet her, altså er der også foreninger og lignende, der også formidler det her øh, altså lokale det historie? Det, det er det jo sådan set, fordi at arkiverne er jo lidt for, forskellige, ikke også? har jo frivillige ansatte. Det vil sige, at det har vi ikke her i hans kommunen, der har man en arkivleder i hvert fald. Man har sagt, at man vil, man vil øh, give en, en, en mand, der melder sig til at være leder af arkivet, en løn på to timer om ugen. Ja. Sådan at han føler sig ansvarlig for, at arkivet kører, og det er forsvarligt, og det bliver registreret, og tingene bliver. Og det er åben når det er åbent. Til, så kan der lidt. godt ligge en lille forening bag det, ja. på den måde at sige, at vi har 50 stykkemedlemmer eller 100 støttemedlemmer, ikke også, ja. som så siger, jamen jeg er god til at stå, altså jeg kan skrive sådan nogle historier, eller jeg kan tage billeder af, af de ting der. Grunde til vi spørger lidt til det, det er fordi vi kan også se, at, at opbygningen uh, fra, at vi skal lave til skiveegnen, jo skiveegnen, ja. og der kan vi godt mærke, at, uh, at der er flere, der er lidt ind over det her med familien, altså der er både salgning, altså, som ja. er sådan en og så er der også forening, Historisk samfund, for ja, ja. og det er det, vi leder efter, om, om det også er gældende her Herningområdet at der, der, der er flere, der formidler, der er egentlig er inde over for at formidle det her, altså både foreninger og museumer, og biblioteket formidler det jo også i skiver. Ja, ja. altså en af modulerne i, i, i, i herninghistorie, eller i de andre der, ikke også, det er jo, at man skal kunne gå og lede på et sted, og så også få bibliotekets, bibliotekets del med, ikke? Ja. Altså hvis du leder efter snipjer, så skal du også kunne få bøer om sniper. Okay. Hvis du trykker det rigtige sted. Ja. Den ligger så. desværre, synes jeg, lidt skjult. Okay. Og hvis du søger om et emne, så skulle du også kunne gå ind i, i det, som biblioteket har. Så du synes, at det er hurtigt på en hjemmeside her sådan, hvor der at, øh, altså en lokal hjemmeside, at du både har en tilknytning til, til bøgerne, også for. for hvis du kommer ud fra, så er det da vigtigt, at du ved, at der er en bog skrevet om snipersoven ja. om, om eller vindingssoven eller et eller andet sted også. Ja. Og det får du kun at vide, oh, nej, hvis du går. Ja, det får du sådan set kun at vide, hvis du går hen til biblioteket og siger, hvad interesserer interesseret mig for det. Altså hvis du nu sidder på følgende også og siger, er der noget skrevet om snipe, ja? ja. ja. så kunne man jo godt øh, ja der er jo ikke så mange, der kender fra Ja, ikke også? Så kan man jo godt være sige, at der er faktisk skrevet om det her, de her snakker. Man træpper jo også fra 1965. Der kan jeg sagtens være skægt. Det er den nyeste ikke? Der kan sagtens være skægt meget i tiden. Så, øh... Ja. Altså, man skal, man skal kontakte et bibliotek, og selvfølgelig kan man sidde hjem og gøre det, og du kan søge alle mulige steder. Det, det, det synes jeg også, at der er nogle slægtsforskere, der er rigtig gode til. Ja. Men der er andre, der... Kan bruger ja. det er der. ja. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt eller hvornår okay. det er det er, man interesserer sig okay. for. Så kan man sige, så I deler dem faktisk op i to, altså han billeder og han ja, ja, Selvom de så skulle afregge ja, altså, til en anden, ikke? Ja. Men altså billeder, det er en ting. Det, det tror jeg det er. Ja. Uh, ja, der er også mange ældre, der sidder og bare siger, åh, ja siger siger, der er der forresten gad hvor jeg er født op. Ja. Åh Og for, for krigen. Altså der er mange for eksempel, der har brugt. De der rigtig gode billeder, vi har fra, vi har en serie, vi har at befri og det ser sådan så er vi ud, at vi var frihedskiblinge, og sådan en ting, og det har de jo kunnet vise deres øvrigt, eller sådan. Ja, okay. Ja, så var kan ja. <laughs> ja. også så har kunne bruges for eksempel fra Nationalmuseet, som nu har lavet en, modstand. en modstandsdase, mm. og de har kunnet sidde og se, hver dag, der er den person. Jeg synes, det er lidt interessant det med, at det bliver delt op i herning-billeder og herning-historie. Ja. De, altså, de begge har med, med lokale at gøre, men de ja. deler dem sådan ud på hinanden. Ja, det er det. Ja. Ja. Men det er det. det er mere for, at i herring historie har du muligheden for, at kan brede dig ud i små bitte emner, ikke også? Ja. Altså, det er ikke alle, det synes, at vejsten er interessant. Men. men på den anden side, som, som de fremsidder de der artikler, så er der heller ikke nogen, så er der ingen emneopdeling i dem. Det er ikke sådan, at du kan sige, at her er ting for Ørnhajk, her er ting det gør det altså, uh, mm. det gør Men, det. Jeg får lige en, en, en anden spørgsmål her. Når du begynder med at sidde og snakke lidt om det der med, hvordan uh, den er designet, den her herning i det er ikke sikkert, at, at du kan svare så. Det har jeg ikke på. nu tænker jeg det på, at uh, altså, I valgte nogle farver til den her hjemmeside her. Øh, ved du lidt om for, eller hvad synes du om de farver? altså Nu kan se, at det, det er sådan nogle blålige farver, I, I har valgt på øh, siden. Øhm, altså hvis du ikke kan svare på det, men hvad synes du så om det? Jeg det med... Det, det synes jeg synes slet ikke, det er, at jeg mener, der er ikke sådan opfyldt. Og der, og der men vi har prøvet <laughs> på at, at undgå det der flaske. Og, og undgå og det flat, ja. der flaske. Ja, og alle sådan nogle ting der, som, som skulle. Ja, yeah. okay. Tænk på, at det her det er der lavede i. For nogle år siden, ikke? Ja. Du ved jo ikke alle, der havde sådan nogle computer, der kunne understøtte det. Nå, Men Vi har okay. jo prøvet på at, så det har at gøre sigt. det enkelt sådan. Har det, har det noget at gøre med, fordi de troede, at folk understøtte det eller Ja, her? heller de ikke købt indkøbt det er så så jeg tror da, ja. ja så hvis kunne lave det det, vi det, hvis man nu så kunne lave det om i dag, kunne øh, det så var det interessant at lave noget, hvor der var mere, ja. end, man anderledes? Man skulle jo også kunne vise film ja. ja. og der står her et sted nu har vi bare lagt 100 film på logo. På logo. Okay. Ja, de er der endnu. Nå. Ja. Det er jeg ikke. De har lavet, lavet nyt undervisningsmateriale okay. og så videre. Okay. Nok. Og gentogter de bruger det til, øh, at offentliggøre de artikler, som de for eksempel sender ind til deres lokale avis eller lokale ugeavis, hvis de nu har en vestrum ja. der. De har også Så bruger de den til, så de, så genbruger de lige og lægger den Lige øh, får vi den tilbage til det der med farven der, øh, men så altså, synes du, øh, den blå farve er, er fin nok til at repræsentere lokal historie, altså, yes. det er simpelthen yes. de synes, punkt, eller... Ja, det jeg synes jeg det. det, det er, det er da ikke vildt, altså. Så, nej, altså det er ikke, så... nej, det, det, det, det synes jeg, vi skal holde os sådan. Tænker du også ja. selv på det, når du, øh, hvis du nu skulle høre ordet lokalhistorie historie, og skulle sætte en farve på, tænker du så også blå? Nej, jeg ved, det er nogle svære spørgsmål, fordi det der er også meget subjektiv valg, men man selv synes, Okay. Ja, ja. Og Bo og jeg, vil jeg jeg kan se de farvebilleder. jeg vil hvide billeder. De er altid sådan. Det, det, det, er selve jeg Ja, du synes, det kunne være spændende? med. Nej, ja, det har jeg godt nok ikke sådan. Ja. Nej, sige. Nej okay. det er jo det, det er ikke det, det er ikke sådan, det jeg synes jeg. Nej. Nå, ja. Det Nej, det er også forkert, fordi jeg har da for tunel antipati, hvis du kommer ind på en anden side, ja. som ikke er, er fordommet, ja. Har I, har, I, har I cyklet rundt på nogle sidder på, på nogle arkever? Ja, det, forskelligt. Os, det, det, er, det er lidt forskelligt. Det er lidt forskellige, hvad de ja. har farver, der øh, ja, og og det altså, er. Det er ofte ja. meget dæmpet farver. Ja, ja, sådan nogle ting. Ja. Øhm, mm. Altså, egentlig ja. er det sådan lidt sort-hvid, eller, eller ja, ja, faktisk også. meget ofte blå, også. Den nå, der, der er nå, faktisk nå, nå, også jeg sad og tænkte så, Brænte, de er brun og sort og sådan noget. Okej, oh, drek. Yeah. Yeah. Yeah. Oh, yeah. uh, yeah, yeah. yeah. Ja, Randinger. Okay. <laughs> <For det? Yeah. laughs> ja. Ja. Ehm, ja, vi yeah. Ja. Hvordan, ja. Hvordan, du, du er jeg har af dagen, ikke? Nej, jeg henskruer no. Det var det som luk, der en general på for det der er, ja, fordi... ja, men, vi må ikke gå ind, der når der er nogen der, tid, der. No, så, okay. Ja, vi må ikke gå ja. ind, før. det var det. er alt så hvis du bare... Hvis ja, ja. Så er det er vi da bare ind, eller hvad? Ja. Ja. Skal du kigge til mig eller hvad? Ja, eller sender altså, dem efter, hvad? Okay. Ja, det er godt. Mm. Jamen, den liste, den øh, det er ikke sikkert at det er sådan lige... Det er jeg, der, der er når, nu nu. Nej, ja. det har jeg ikke sådan lige tænkt. Ja. At, at det den, der brændte, var, var den pæn, eller var den grænsen? Jamen, det ved jeg ikke rigtigt, fordi altså, det er svært at læse hvidt på sort. Ja, det, ja. Også, det synes jeg i hvert fald. Ja. ja. Okay. Men øh... Så er en eller anden fører derned, som ombord kan kan er som Så som ja, så at han er ekspertgar med andre så og laver det på ja. Ja. Altså, Jeg synes det, det med, at... Handler, at vi må jo ikke. Altså, hvis der kommer en her og, og og siger, kom nu her og se hvad jeg har lavet. Jeg har lavet det her det her søste. Det må jeg ikke bare tage ind på universitetscomputeren. computer. Mm. Det er faktisk har. Hvem bestemmer for det her det. Er. Det er jo vores, Det er vores egentlig af det. må jo ikke tage noget, som andre har lavet. Halt? Hej. Det er rigtig ting. Så der er nogen, der måske har komme med et rigtig godt system, som. Ja, man, som, som... godt på bruset, så vi faktisk kunne have så videre, ikke? Og det så er. Og det er det... ikke måde på det offentlige, det Nej. Altså der er nogen, der har at det er noget, der bliver bestemt op i længere åbent? Jamen det er det de ja, garanteret altså, de jo, ja, det er det de garanteret, ikke? Ja, okay. Ja. Altså, for mange år siden, der var der altså en privat mand, en, en, en slægtsforsker, som sagde, jamen hvorfor tager man ikke digitale billeder af de billeder? Det har vi jo lov til på et Han ja. Man gik op og to digitale billeder af dem, og fik en masse andre slægtsforsker. Og de lavede et... Men de satte sig ned og lavede et program, eller hvad kalder det, hvor du viser de digitale sider. Ja. Det var tusind gange bedre end dagen. Okay. Ja, end det arkadalium. Ja. Og så siger han, jamen hvorfor åbner vi ikke op for det her igennem biblioteket, igennem arkivet? Ja. Sådan at du har ham om her altså Krikkebritannien. Det måtte vi ikke, fordi at det var flere af de mennesker, der havde taget det Okay. Ja. Det kunne no. de ikke stå indenfor. No. Hvorfor var bofte, der bogt og rettighederne Kan jeg da ikke stå? Ja. Det vil sige, at han selv oprettede en hjemmeside, som er en kilde til enormt mange mennesker. Den kunne vi lige så godt have fået. Ja. Det kunne vi. Og er der noget, der gælder noget her i museisk system, så er det sapssusnet, hvor mange, besøger mange det, der besøger hjemmesiden. Ja. Øhm, man på det der med at sidde og, sætte, øh, og så lave page stories er der nogle farer med, for eksempel så har vi lært lidt noget om, at øh, man skal passe lidt på med de billeder, man sætter op, fordi at der kan være noget med nogle kopirettigheder. Jamen det kan der, og der jo også, det skal ja. vi jo altid tænke på. Ja. ja. Vi skal jo altid tænke på, hvem har rettighederne til det her ikke? Ja? Ja. ja, så hvis man slår et forkert billede op, så... Det kan man jo godt få problemer, ikke? Men du kan jo også omvendt sige, hvem, hvem stjæler dine billeder, hvis du sætter dem på. Dem ser, hvem dem tager dine billeder? Ja. Okay. ja. Det er det. Og derfor skal vi jo gerne prøve for eksempel at ødelægge dem, med et mandag. Okay, ja. ja. ja. Okay. Og, der, og det er der så nogen, der kan jo se, det er lige mig. Her har vi en god file. Ja, Det Og det er ikke også for den sætter vi bare op, og den kan blive kæmpe støtte. Ja. Og det er jo fordi, man ikke har den fornødende viden til at få den presset sammen eller nogen mindre udgivning. Ja. Det er lige det. Det er noget af det, som, som altså det kræver. Ja. det her er det så jeg også, jeg siger vores hernhed, den er svært for mange at man sætte sig ned og skrive, og du skal sætte slas, og du skal skrive bed, og du skal kigge dig fat for, at lave et afsnit og så videre, det er altså ikke logisk. Ja. Det så det er meget, meget svært for de redaktører, det er svært det, laver, for dem, der skulle redaktør, ja. Altså, du skal virkelig sidde med kopien, så gør man sådan og sådan og sådan, og okay. når du så ser det, så ser det svært. Det er fordi, det er jo helt, altså det er ikke for langt af de mennesker, de skal skrive. Og det er derfor, jeg ved også, at det er tit er den der, at en ældre mand eller sætte sig ned og skriver et også som en anden, så lægger en. Ja. Ja. Ja. Sådan er det, og det, det, det er ikke sikkert, at det bliver dårligere end det, vel, man. Altså. Nej. Det betyder bare, at det er ikke så nemt at sætte sig ned. Øhm, nu hopper jeg lidt over i noget andet, og det er også noget, sådan lidt meget, meget højt løftende, det som med, med farver her, og øhm, det, det er efter mig, om vi har anvendt nogle særlige former for øhm, symboler eller ikoner til at, øh, at, ligesom at, at vise jeres, Det, jamen altså, det er jo det så, det er nej, jeg synes ikke. Nej. Hvis, det er, jeg, det nok, så, jeg, ikke, hvis man det, vi, ja, jo, vi, har, det vi, har, vi har gjort det som Herning Kommunes side, så derfor er Herning kommunens byvåbnen på okay. siden. Ja. Okay. Og det er så den nye tilpassede byvåbnen, ja. som har fægt i Herning Kommunes Nu har vi den, så nu må vi vinde os til. Og så må vi bruge den, ja. ikke også? Så bliver det ligesom også noget, der siger Herning Kommunes identitet. Ja. ja. Og vi har der for eksempel dele. af, af vores kones forretning, som siger, at I har en masse spændende historier om... Ja, dengang vi fik... Det er jo langt taget så sagde vi til hinanden, hvad kan vi egentlig gøre for at... få noget Så sagde vi, jamen, hvad har vi til? Hvad har vi hmm. til? <trykker> det Det måske egentlig ikke så meget, eller Nej. vi skal måske skyde os ind på det, ikke? Ja. Jo, vi kunne skrive, hvem er gaderne op? Vi kunne lave en samling og se, det ville vi give en forklaring på. Altså de lokale mennesker, de ja. lokale mennesker der har givet navn sin gade, ja. Og det lavede vi så, øh, så som det første fælles på ikke? Så, så siger at hvem er gaderne? Ikke? Og der var nogen, der sagde med det samme, åh, oh, vi har ikke nogen her, vores så... Nej, ikke, det er, vi missede. For, at... Ja, nu tænker jeg på, altså det, øh, det jeg tænkte på, det var, at øh, dengang jeg skulle lave den her sammenslutning, af vi alle sammen blev lagt sammen ja. hele her. Ja. Så skulle I have den her nye form for identitet, den, ja. den valgte I så ikke at lave øh, en, altså et visuelt logo til. Okay. Nej, det gør jeg ikke. Altså, okay. kan jeg se ind på herninghistorie, der har I faktisk også en form for, for logo i, så I har teksten, der står herninghistorie på. Ja, de en, ja. ja. ja. ja. Øh, det er så noget, der ligger i en anden banner der, som skulle gøre, hvor, hvor ja. vi så ser endnu nu. Er det er det så sådan lidt en repræsentation af, af hele jeres sammenslutning. det er, er det, af, det der, den der. Ja, det, vi har. Jamen, det skal det jo være, det skal det jo være sådan sammen med mig, men det er ikke noget, vi bruger. Nej, det er ikke noget, altså så får okay. vi sådan officielt skave ud og ja. snakke med folk, så bruger jeg ikke det der logo, der gør Nej, det. Nej, fordi vi kommer jo ikke som, som repræsentant for herring, så kommer du som repræsentant for de arkiv, der det er. Okay, okay. Herfor, så, ja. så det er hverfor sej ad, men vi har den der Jeg ja. er okay. Okay. Ja, ikke ja. også altså, ja. Det er sådan noget, vi, der vi lægger ind. Så der er nogle arkiver, der ligger. mig med en andre, jeg ja. dag. Nej, <laughs> Og det er jo bare forkert, fordi jeg kunne sagtens tage nogle ting Ja. Det er. Ja. Nej, det. Det, det er det, der ligger bær ved den, at vi har. Ja, har der. Ja, okay. Så havde vi en idé om, at det der, med at vi kunne fortælle nogle spændende. Der er også et sted. Find et sted. på er står? Der var det jo spændende ting. Det, det var nyt med Google og en og alt det her ja. eller en også. Så, jo, så kunne vi godt fortælle om nogle spændende steder. Jo, det kunne vi godt, men det skulle jo så måske være nogle steder, som, hvor der ikke var skrevet ret meget om. Det er der nogen, der så ikke lige så de kunne finde. Men andre har. Det skrev her ligger en gammel skole. Det kunne man jo godt. Men, men vi kan ikke få. Vi kan ikke få men vi kan ikke få et, et samlet kort over kommunen. Vi okay. kan kun få nogle små bitte udsnit, okay. Og så får du gå ikke. Okay. Det er jo også usmort. Hvis du nu kunne få et samlet kort over hele kommunen, hvor den ligesom løs op og så sige, Åh, oh, der er 15 steder her, ikke? Så kunne man finde dem. Der har det er tager. det var smartere end det her, fordi du mister overblikket, hvis du kun ser en lille bitte del af herning. Jeg er I ikke fandme over det, der altså, ja. Hvad er det? Ja. Ja. Så er der en, der hedder udstillinger, og den virker lidt sær, men det er vel, hvis du har lavet en udstilling digitalt, altså hvis du har... ja, men det kommer faktisk, faktisk lidt ind over, når det er vores <laughs> næste spørgsmål okay. her. Øhm, altså vi er jo i gang med at lave den her hjemmeside her, så, og øh, vi, vi, vi, vi kan ikke rigtig have det med at finde det. Nej. tiden til. Nej. Det er sådan, som ligesom sådan en lille appetit vi kan ja. lave på nettet af. Øh, og vi er ligesom nødt til at, øh, at, vi kan ikke gå i dybden med det, Nej. men vi er nødt til at prøve at udvælge noget. Er der noget, som du synes, at, at det kunne være særligt spændende, at man, man fremhævede, altså en historie, som der ofte går, måske går igen? Øh, som vi kunne pille ud og sige, okay, det her synes, det, det var interessant. Du nævnte for eksempel tidligere det der med før og nu. Ja. Øh, at, at det er det meget populært? Det er der i hvert fald noget, alle kan forholde sig til. Også. Ja. ja. det er i hvert fald noget, alle kan forholde sig til. Ja. Hvor man så ikke bare set i gamle dage, og så altså man skal ligesom have en tid på Ja, ja eller hvad ja, skal okay. have han du skal have en ting på, det også ja. Det skal du. Det er okay. i hvert fald for else ja. det der med gamle dage, og sådan var det i gamle dage. Ja. Når for siger det til deres <laughs> Så og <laughs> lige det. Ja, man skal have en til ting på, fordi så sker det jo ingen forståelse, du får, og du mister den der også. Altså. Ja. Så er det det, For eksempel kunne man jo godt personer, altså. Personer også. Men hvad er personer i også? Ja, det, det kan jo godt være... Men nu er det jo en borgmester tidligere. Ja, ja. det var for at sige, at det er i hvert fald en funktion, ja. når man har haft det. Ja. Det er jo det er ligesom et ændrede, ikke? Æ. Men personer, altså, nu, nu lavede vi den der, at over lavede de der, hvem har vejene, navne, ja. ikke også? Og ja. der kan man jo godt fortælle noget om spændende om de personer, som har lagt navn til en vej. Ja. Og hvorfor det lige er den vej, eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Altså, hvor man kan komme ud over andre det er lige født og død Ah, ja, sådan og sådan, sådan ja. ikke? Altså, hvor, hvor, hvor, Der var en kobling mellem Ja, dem, hvor vi Ja, og Ja, eller ej, han ja. sagde ja. at det var han sjort der lagde, eller han skår der lag navn til den her kvarter eller sådan et eller andet, ikke også? Ja. Ja, og ja. ja. det han så blev æresborg og så fik han at vide at han fik opkaldte en vej efter sig på tidspunkt. Man var syg på det der Man får man som regel ikke en vej før de ældre sådan. Ja. Så så altså Ja. Altså, så er det en engelsk, også med, og der er det så for eksempel vores, vores teknisk forvandling, og mig, er der er så siger, jamen, må vi ikke godt bruge, vi er falden over det, og må vi ikke godt bruge den i vores, ja. og fortælle mig over vi det, ja. og sige, vidste vidste, at er så. har de ligesom taget den, og jeg så har sagt, okay, det synes jeg også, I skal gøre, I kan tage tekten, som I nu kan bruge den, og sige, ja, de kan jo for eksempel skrive om vej, at den er halvanden jeg har ingen brev, og jeg synes heller ikke, det er spændende, men altså, at, at man nu og at man nu ville lave en sygdomstil, der ikke var sådan et eller andet. Det kan de godt finde på, ikke? Men, og så for eksempel link til vores kæreningstor med billedet af den mand, der har lagt navn til mig. Mm. Ja, det har de så gjort. Jeg det, det spørger faktisk også lidt på vi kommer lidt over i det spørgsmål, ja, faktisk. Ja. Er, der, er der bestemt type historier, som der, der er mere populære i din erfaring? Altså er det mere er det humoristiske, eller er det, dem der myterne, eller ja, den tabuerne, eller er der nogen, der sådan. sådan. Nej. Nej. Man skal jo også prøve ikke at skrive for meget. det Jeg skriver alt for meget, ja. Så ja. Ja. det er det lidt, lidt af nogle gange bedre, er end er lidt end for meget. Okay. Det er, den er. Ja, okay, så man skulle få Ja, til at ja. ja. Det er I hvert fald. Ja. Jeg så men den der, den mangler. Det kan jeg godt se. Den mangler Ja. okay. Er der nogen interesse for katastrofer Der sådan noget, sker der en stor eller at der er sket et eller andet, har der været noget interesse om det? Eller er det mere sådan noget som, at folk, de nu sammen situation modifikationer, sådan noget som dem der også og sådan noget, er det sådan noget, folk ja, vil... De lade, også lade, ja, de er også sådan noget. ja, det er det i hvert fald, ja. Jo, og katastroferne, jamen, ja, jeg, altså, vi havde Det blev nævnt, at det var givet, fordi der har været nogle store flakteribrande, sådan man synes, folk er så jeg tror, det er det der med, at kan du huske dag og så videre, ja, jeg jeg for, at man, man skal lige... Man det fast på, at man selv kan huske det, og ja, og man selv havde oplevelsen, ikke også, at, at, at brandbilerne, og, ja. og at vi fik fri fra skole, og hvad var det, ja, det? Ja, det noget, kan huske fra barndom. Ja, så sådan nogle ting, ikke? Ja. I, I, I, her havde vi en, en meget grim ulykke hvor en bus, jo blev toggeteret af et tog, ikke også, hvor der var 10 børn. Oh. skolebørn, der blev dræbt simpelthen, altså sådan en hammer med der ikke også? Ja. Ja. Nej, Det har jeg, det har jeg, det har jeg så, ikke. Og de her, arkiv, de har ikke, det, det har arkivet, de har nogle heller, heller, heller ikke. Det har vi heller ikke. Men de har, de har en kasse, den dag, hvor der er nogen, der, gør, der kommer så og siger. Så der er faktisk nogle emner, som vi øh, som helst lidt undgår Ja, på, smule, den, på sådan noget der. Det, er, det gør vi, det gør vi. Og, og, og, og ikke for andet. Når du arbejder i arkivet, så skal du også altid tænke på det der hedder tredje mand. Ja. Altså en, som, som jo nok er blandet ind. Men altså ikke blandet ind men altså, som sådan set kan have relationer til det, også ja. og det kan du både gøre med adoptioner og, og, og stedforældre og alt sådan. Du skal altid lige have den der ting på tredje mand. Også. Ja. Hvis, hvis ens dag står angivet i en kilde, vi tror, han har, han har en værre eller sådan noget. Ja. Så, og det skal man jo ikke ud og, og øve nej. og vise til, til, nej. Altså, du skal altid have den der med dig, når du arbejder med i dag, ja. Jeg springer lige lidt over i noget sådan lidt mere prøve at finde mere munter. <laughs> øh, okay. øh, øh, øh, hvis det er sådan, det er nu, nu, nu, skulle vi en, nu, skulle vi lave den her hjemmeside her. Altså, ja. Er der en vis stemning, som du synes, at den her lokals øh, den gerne må udsende, altså må man gerne have sådan en stemning af, at det er, at det er alvorligt, må det godt være lidt humoristisk, eller eller hvordan må jeg så bruge, hvor meget skal vi sådan. Øh, jamen, det er så meget der u, uh, jamen det er, det er sådan noget af det der, man skal uh, man skal ligesom balancere på et eller andet her. Ja. fordi du skal ramme... Du skal du skal jo forbyde nogle facts, ikke også, ja. og du skal forvide noget viden, ja. som, øh, som vil sætte sig ikke også. Ja. Og så kan du jo måske godt selv. For eksempel med billedetekster, der bliver du nødt til at være konkret, og du skal ikke have for, for, for lange billedtekster. Nej. Og her var engang før og så videre, det skal kun være det, der vedrører billedet, synes jeg. Ja. Du skal kun gøre det, du ser på billedet. Ikke? Eller du skal kun beskrive det. Men, men derfor kan du også skal du bemærke i porten, eller så eller Altså at sige, at hov, her er noget, du skal se, ja. der er, at du kan se en ko igennem den der port ind til baggrunden. Eller, jeg ved ikke, om det er humoristisk, men det er jo for, for at sige, at der er et her, her i Fyns, der ikke koen og græssede, eller, eller ja men der kan godt få noget usædvanligt på det, um, humoristisk humoristisk, det må man da selvfølgelig også gøre. Så du skal ligesom, alligevel, prøv holde dig selv lidt i. Og det er også fordi, at du tænker lidt på dig selv som afsenderen. Jeg ja, er ikke så, hvorfor, også på der, den er, der måde, ja. ja. Og vi skal ligesom formidle noget noget viden og noget af viden. Nej. Så er ikke <lød <Nej>. der <lødder> ikke missionerende, men det her, det synes jeg altså. Nej, så der er sådan en grænse mellem underholdning og, og viden. Ja, altså, det er jo uanset, hvad du formidler, ikke også om det er en film, eller hvad det er, ikke også? Ja. En anden kan jo godt sidde og se en film og se noget helt andet, end det du ser. Mm. Det er jo det, lige, det er det man, er skal, man, skal, man ja. skal man, ja, jeg tror ikke at være for, for bedre. Yeah. Ja, det er jo en eller ja. anden måde, jeg også? Ja, ja. men jeg står lige og du, du forbereder kan, du, du, du, et tid, ja. hvor jeg <tøkkef> tænker over hele ja. tiden, hvad, ja. hvad skal du, du, du... man tage med at love stoff? Fordi jeg synes, det er spændende, så er det ikke sikkert, ja. at synes jeg synes, at det er spændende, Nu snakker vi lidt tidligere om det der med flash og sådan noget, der ikke også, ikke? Ja hus siden hjemmesiden. De har jo nogle nogle, nogle muligheder. Okay. Hvis man nu så øh, vil det er for meget at man putter noget i, som der er sådan en mere, mere ny teknologi som folk har i den på sådan en gasses hjemmeside for eksempel sådan noget som videoer og, og, og bevægelse på øh, på hjemmesiden. Altså nu vil jeg se at at og, den er sådan den er mere statisk. statisk ja. ja. ja. Mhm. Mm øh, mm -hmm. det, øh... det er da ikke segend men altså der spiller, ja. som arkiv, og som den deroppe var en meget, meget stor del film og sådan noget. Så ja. Jeg kan da være lidt ked af, at der ligger nogen af dem også fint tilgængelige på den der måde. Ja. Det synes jeg da, fordi. Hvor er en af de så? Okay. Ja. Og det, man har den arkiv, og det har jeg. Måske har mange andre musikere, hvor man siger. Oppe, så alle kan ja. se det. hedder det der Bipstream. Ja. ja jeg synes ikke. Fordi jeg synes, at de arkiver af Stormfilm, de kræver, at der ligesom er en eller anden formidling imellem. Hvad mm. nu hvis man laver det sådan, at man ikke kan dele de der videoer de det, der... Kan man det? kan ja, man det? Ja. det hvad så hvis man nu, øh, altså det, det jeg sådan kigger lidt efter, det er efter om... om... Man kunne også have sådan en øh, vandmærk, der. det har man ja, gjort i Aarhus. Ja, det, det, er, faktisk, det er faktisk et over et andet emne om, efter om... Øh, om øh, altså, den, den er lidt mere statisk herning-historie, hvis mm. man men øh, altså, der er nu i dag nogle sådan nogle mere effekter, hvor mm. du gør, gør hjemme så lidt man levende for eksempel, ja. når du kører musen hen ja, over så ting. Vil jeg gerne have, for ja, er gerne, ja, sådan nogle ja. ting vil jeg rigtig gerne have, for eksempel med et bykort ja. over herren, ja. ja. den måde, ja. og sige, her kan du se udviklingen, 1910, 1930, 1950 osv. Og også kunne sige, okay, her er et her, men det kommer i virkeligheden fra den gård, som lå der. Sådan nogle ting, der kunne jeg virkelig godt tænke mig af. Ja. Okay. Og det skal vi gøre. Så man må gerne have sådan noget. Så meget kunne jeg, kunne minst, virke, og det, så noget kunne jeg for, forestille mig at lave i. Jamen vi har lige lavet det i um, bare i et kort med 20 år udenop og så en streg ind og her. Ja. Og sådan her, ikke også? Ja. altså på, på bagen. Ja. <laughs> ja. Ja. Ikke også, Og det har vi lige haft udstillet nu her i, i 8 dage her. Og da folk har kan taget hen og kigge og sige, ja men du ikke! Går, og sådan, og sådan, og vi sad der og ventede på øh, en grund videre. Altså, det sætter noget i gang, og se det, på, det, det bare på den måde. Ja. Det skal jeg i hvert fald, det skal vi have lavet. Ja. Ja. Jeg har set en anden en, hvor en anden arkiv, der ja. har lavet en over hvilke beværkninger om værtshuset. Ja. Hvad i varet? Ja. Og det var simpelthen, der, der, der, der, der, der, der, der. kunne ja. bare køre hen moden inden og sådan, der lå og så skiftede den, den. det sådan. Ja, nej, der. og her lå den bro der, og ja. der var den der, og sådan, ja. Ja. det kunne man jo også. Mm -hmm. okay. det kunne man trænke sig Ja, <laughs> ja og, så, så, og så få tiden med, i også, og så, så, så, så sige, ja. Ja. der var den, ja, ja. Uh. Øhm, nu tænker jeg lidt på, om, om, har du nogle gode råd til os, eller noget, som, <laughs> som, du, som du synes, øh, når man nu har, vi nu skal til at lave den her hjemmeside med, Lokale historie, altså det er ikke sikkert, at du har, men hvis du har Jamen, noget. Så vi, jeg kan, at det synes, at det er noget ud. med at og, og, og, og, og selvfølgelig at finde noget, nogle spændende emner, som, som, som folk har brug for, ikke også. Ja. Og også sådan det der med før og nu, tror jeg også, jeg skal tænke over. Men ja. samtidig er også med at datere, at, at det ikke bare bliver gamle dage. Mm. Det, det synes jeg, at der skal være noget konkret i ja. ja. Jeg tænker også, at, at vi skal også ud og høre målgruppen efter, hvad, ja, hvad de synes, hvad de er, synes, der, jeg, det er sikkert, det var, der, der spørger vi ganske mindre. Nå, oh, no. der så sådan jeg Ja, det så kunne jeg, jo jeg gøre, ved men ved I kunne jo også gøre Sleksisårsforeningen og sådan noget. ting. Ja, altså, ja det, det kan jo gøre. Hvad er det, I synes, I har brug for, hvis I for eksempel skal lede et andet sted? Det kunne jo ikke lige være skrive, men Nej. det kunne godt være alligevel. og se, hvad hvad, hvad hvad har I brug for der? Ja. Ja. Har ja. ah, du andet sådan, øh... Nej, jeg tror, det var det. Jamen altså, øh vi skal ikke kigge på siden eller noget af det her. Hvad, jeg det jeg, jeg mm -hmm. godt tage et lille kig på, hvis det er sådan, der er på siden af samtidig, hvis, hvis du har ja, noget, er noget er interessante noget, informationer, her det i hvert fald ikke øh, der øh, som der kunne ikke være. Her og det her. Man havde jo stor store ønsker om, at man kunne søge i, i arkibaser, og man kunne søge i bibliotekets også, og så videre. Men, øh, og det, det lykkedes ikke alt sammen, ja. Det Nå, om, ja, jeg kan se, der er manual til, hvilken funktion, der skal være i gang Ja, ja, og så videre, ja. Okay. Det var lidt spændende. Og at de overvejer en som simpelthen system. Ja, det er muligt. Ja. <lød3> <gatta> ja, det er det, <gatta> <ja. Okay. Okay. gatta> <Yeah. gatta> på <togatta> <togatta> 2009. Ja. Sådan præsenteret det. Ja. <gatta> ja. Jeg er lidt nogle sjove der. Altså, og så er det så version 2, så går der noget galt med, at man prøver at søge de der det gamle ting. Og så har vi et problem med, med, med en ny version af vores danske billeder, som er på det der baseret på det der KULUS. Ja, ja i, en, i en del af danske billeder, ja. der er liggende ja. billeder op hos jer. Ja. ja, og det, det er jo det, vi kalder herningbilleder, fordi vores billeder hedder herningbilleder. Det skal okay. ikke op i dansk og de okay. herning skal tabsrues, man kunne finde herningbiller. Ja, det holder vi fast, og det betaler vi for. Sådan at vi kan. Og vi betaler for at lægge filterne ind på, på Ja, bilen. at vi har en, ja det gør vi jo okay. fordi, Ja, men også, også at vi har en en, en, en der hedder her, altså for domæne. Men okay, også okay, det, at du ja, kan ja. søge på det ikke ja. på den måde. Okay. Altså at du søger, kun søger på, hvad skal jeg sige den sæk af hele. Nå, altså, jeg ja, troede, at I betalte for at have billederne liggende inde i altså i danske billeder. Nej, nej, nej det, det gør vi ikke. Der betaler man per... Det er jo sådan et, sådan et eller Det det, betaler man jo, for at okay. okay. ja. ja. ja. der er Okay. Det er så alle de deltager. Ja, altså, grund til at vi det er fordi, at vi altså, skiver det kan vi se, at de er ikke med i, at der øh, altså, er danske billederne i de derfor Så Nej, så, der for, så er det tror det, det, så, det finder, ikke hvis ja, de kunne faktisk... lige så bare lige det, det, det, det, det, så har det de mulighed faktisk, for det. Nej, men den er så lavet til det der konus, som er et veldig svært uh... system til eller... ind til det, svært, så er det. det er svært at få alle Og hvad gør man? Det er ret besværligt og det er jo Altså du, der er sådan hvis, uh... Der er mange der problemer med brugervenligheden i de her lokalhistoriske ja. hjemmesider. Ja, det tror jeg også. Altså, det er der færd for f.eks. i vores billede. der er, en, der er nogle det er problemer. Vores billede, det synes jeg, der Men ja. Det ved jeg ikke. Det er. det er der brugerne, der siger det, og de kommer ja. også til. De har så mulighed for at tage ifølge kommentarer til billedet. Det synes vi, der er. Det er af noget af det, vi har. Det skal der også være. Nå, det er noget fornuftigt, man kan med, og vi ikke får det tilbage. Nej, ja. jeg kan tænke på, har I nogensinde lavet sådan nogle brugertest, for? I har spurgt nogle almindelige brugere, sådan sådan altså for at teste med siden og sådan noget? Det, det gjorde vi nok i begyndelsen. Det gjorde vi nok i begyndelsen. Dengang, ja, ja, og så har vi ikke gjort det, så det er det, vi har tænkt mig. Nej, <laughs> okay. <laughs> ja, det er det jo godt. Ja. Okay. Men, øh. Uh, ja, det, jeg det. Jeg det. Tusind, tusind tak for det, for det du det. Ja, tusind tak. Det var næste, ja. øh, Jamen jeg kan bruge, og jeg håber, I kan bruge det det. Er... Det kan vi, vi se.